a svako voljno predavanje grijehu, braća i sestra. Dakle, ono predavanje grijehu kad smo mogli da se ne predamo, onaj pad kad smo mogli da ne padnemo, jeste odricanje. Pritom treba znati da se odričujemo žrtve Božije, krvi Božije, svetinje Božije, Milosti Božje, ljubavi Božje, sile Božje, i na taj način mi sami sebe osuđujemo na nemoć, na grijeh, na smrad, na robsku, to što će posuje. tamo ugrođati nama. Ne govori o tami govori o nama, braće i sestre, i našem odnosu prema svetlosti.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 primio si svetinju, primio si blagoslov, nego nisi htio, tako reci, nisam htio, više ljubim tamo nego svetlost. To zaista zvuči ludo, zvuči bolesno, ali jeste tako, braćo i sestra. Sam Gospod je rekao, vidi, više su zavoljeli tamo od svjetlosti. Ja sam svjetlost,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 ako smo se pričesili da ropćemo, a što ovo, a što ono. Budimo blagodarni, braćo i sese. Jer ono najbolje, najvrednije, najsvetije, najpotrebnije imam Evo, danas nam se to daje, otkriva i po ko za koji put daje. Zato, čuvajte se roptanje. Roptanje je rak jezika rak grovel rak uma rak volje rak srca roptanje ubija na mrtvo roptanje je pjesma demonska demon je roptar a hrišćanin je onaj koji svobodovi boga na svemu vraća i sestra jer boga ima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 dopusti na nas nosit ćemo braću i sestre i post je važan i molitva je važna sve je to važno ali pogodarenje braću i sestre je najvažnije slava Bogu za sve za sve braću i sestre slava mu prije svega na ovom daru slava mu na ovoj Slavom mu na ovoj čaši spasenja koju ćemo, evo, iznijeti i unijeti ovdje, braćo i sese. Ući će tu, u narod. Gospod će svetim putirom da uđe, znate, da prođe pored vas, da stane posred nas i da nas hrani kao što majka hrani dijete. Sve s onom crvenom portikvicom, Jakom hranom da budemo Jaki Bogu vjerom Jaki nadom Jaki ljubavom Prema njemu Ova ploćanom Bogu Prije svega I iznad svih Jer ko voli bilo koga više Od gospoda Nije dostojan priječešće Braće i sestre Ne može se priječesti kako treba Ne može Pričešćuješ se njime, a misliš na nekoga. Ne može tako. Zato potrudite se, nemote da smo ovijeni, vježbajmo srce, vježbajmo um, vježbajmo volju, jer On je braćo i sese naš život. Nemamo mi života izvan Njega. Izvan Njega je sve sama nemođa i sve sama bijeda, smrt i raspadanje. Samo u njemu istiniti život. I zato svako treba od nas njega najviše da voli, a kroz njega da ljubi i ženu, i džecu, i prijatelje, i bližnje. Ako njega ne zavorimo, mi jedni drugi ne možemo da volimo, braća i sese, sve onom bolesnom izopačenom ljubavlju koja je u pozadini prikrivena mržnja i zloba i zavis i osuđivanja. Zato priđimo čaši spasenja i proslavimo ime gospodnje i danas proslavimo ga u toku čitavoga dana i u toku čitavoga života našeg makak on naporan i težak bio.